посилити розвідувальну роботу на найважливіших напрямках, організовуючи цілодобове спостереження за рухом військ по дорогах, оперативно про цей рух повідомляючи в Ленінградський штаб партизанського руху. Серед інформаторів має бути і група Кудрявого, родист якої так і не вийшов на свій перший сан зв'язку о 10-й годині. За п'ять хвилин до передвечірнього виходу галки в ефір Петро Петрович, Іван Сергійович і Андрій Савч були вже в радіовузлі. Всі, затамувавши подих, позирали на годинники. Очі кожного спрямовані на пальці радиста, що вистукували позивний, даючи знати Галці. Його чекають, його хочуть почути. Галка мовчав. Радист припинив роботу на телеграфному ключі, закрутив ручкою настройки приймача. Потім лише доторкувався до тої ручки, боячись збитися з потрібної радіохвилі. Було чути сигнали, гучніші й тихіші, хрипкіші й писклявіші. Однак оператор не обертався до тих, що стояли за його спиною, а це означало, що рація галки в ефір не вийшла. «Невже льотчики скинули групу не туди?» Порушив мовчання федерал, коли радист промацав потрібну хвилю третій після цього виклику і розвів руками. «Пілоти доповіли, що група десантована у заданий квадрат», відповів Андрій Савач. «Так різко змінилась обстановка в тому квадраті. Не розкрутився парашут у галки». «То чому ж то й мовчить другий радист?» Губився вздогадок генерал. «Важко сказати Петре Петровичу», зітхнув полковник Іван Сергійович. «Все часом трапляється і нерозкритий парашут, і десант одразу потрапляє на вечерю до німців. На війні, як на війні?» «Отаку ніч штурма не помилиться. «А може, місячно було тільки в Ленінграді?» «Що сказали льотчики?» Звернувся генерал до майора. «Там було місячно і зоряно, А тут уже зранку стало насуплюватись небо. Що не озивається, галка?» З нетерпінням звернувся Петро Петрович до радиста-оператора. «Не озивається, понуро відповів черговий. Слухати ми ж на аварійній хвилі». Ввечері і вночі. Не подобається мені це мовчання. Хоча й не віриться в те, що група... Генерал не договорив. Він і полковник покинули радіовузол. Андрій Савич залишився. В ефір мав вийти ще один кореспондент. І майорові хотілося першим, після шифрувальника, прочитати радіограму. Дізнавшись від чергового Єфрейтера про те, що крото повернувся на базу, оберштурмфюрер Вундерліх був прикро здивований, адже той мав з'явитись тільки наступної ночі. Вундерліх подумав, злякався, видно, і не проник у стан партизанів. Десь пропиячив нічі назад вір цим росіянам. Вондерлік цього разу хотів діяти напевне, здійснивши глибоку розвідку тих формувань Другої партизанської бригади Синельникова і комісара Єфимова, які найбільше перешкоджали рухові на Варшавській залізниці. До того ж надійшли сигнали про зустріч керівників партійних центрів Новосельського і Псковського. Командуючи охоронними військами групи «Норд» генерал Бот. Особисто наказав Вундерліху узяти під контроль операцію «Сонцевир» у цьому районі. Вона мала стати останньою у знищенні партизанів. Треба поспішати, бо генерал Говоров незабаром розпочне остаточну деблокаду Ленінграда, і тоді стане набагато складніше боротися з партизанськими диверсантами у смузі Варшавської залізниці і Луського шосе які є основними артеріями, що живлять 18-ту німецьку армію,